Розділ дев'ятий Атмосфера навколо другої планети зоряної системи Жаби застояна і шкідлива для здоров'я. Вологі вітри, що безперервно дмуть над поверхною планети, проносяться над соляними пустелями, висушеними болотами, щільною і загниваючою рослинністю над рештками зруйнованих міст. На її поверхні життя непомітне – Суша планети давно спустошена так само, як і на багатьох інших планетах у цій частині галактики. Похмуро завивав вітер, вирваючись до старих напівзруйнованих осель у містах, блукаючи поміж високими чорними вежами, що тут і там стояли, нахилені над поверхнею планети. На їхніх вершинах гніздилися колонії великих, тонкошиїх з відразливим запахом птахів. Єдиних створінь, які пережили цивілізацію, що раніше існувала на цій планеті. Та найпохмуріше вітер завивав, коли пролітав над невеликим підвищенням на просторі Сірії, рівнині, на околиці найбільшого із залишених назавжди міст. Це підвищення й було тим місцем, яке створило цій планеті репутацію особливо зловісного закутка галактики. Зовні це був просто сталевий купол близько 30 футів у поперечнику. Але те, що містилося всередині, навіювало більше жаху, ніж можна собі уявити. Трохи далі, на відстані якихось стаярдів, відокремлений від купола смугою порізаної вибоїнами та вирвами від вибухів неймовірно голої землі, містився, якщо можна так сказати, свого роду космодром. Тобто тут, на досить величенькій території, у безладі стояли і лежали безформні рештки будинків, що колись приземлилися тут. Над усім цим безладом питав безтілесний дух, який, очевидно, очікував чогось. Дух звернув увагу на небо, і невдовзі далеко вгорі з'явився якийсь об'єкт непевної форми, оточений кільцем трохи менших об'єктів. Найбільший з них був лівою вежею будинку видавничої корпорації «Путівника по галактиці для космотуристів, який саме входив у стратосферу другої планети зоряної системи жаби. Коли він почав знижуватися, Руста несподівано перервав гнітючу мовчанку. Він підвівся і запхав рушника до торби. Він сказав, «Піпель, Брокс, зараз я зроблю те, для чого мене сюди послали». Сидячи у куточку, де він без слів обмінювався з Марвіном невимовленими думками, Зафот підвів на нього очі. «Що?» – запитав він. «Невдовзі будинок опиниться на поверхні планети. Коли виходитимете, то не в двері» сказав Руста, «А через вікно! Хай вам щастить!» Тодав він і вийшов у двері, випаровуючись із життя Зафода так само загадково, як і з'явився у ньому. Зафод скочив на ноги і взявся за клямку. Але Руста вже встиг замкнути двері. Він стенув плечима і повернувся у свій куток. Через дві хвилини будинок з тріском приземлився серед решток інших будинків. Його ескорт, винищувачі з системи жаби, відімкнув силові промені і знову знявся у повітря, беручи курс на більш приємну для життя першу планету системи жаби. Вони ніколи не приземлялися на другій планеті системи жаби. Цього ніхто не робив. На її поверхню не ступав ніхто, крім майбутніх жертв водовертії тотальної перспективи. Зафода добряче струсонуло. Коли спала тиша, якийсь час він відлежувався серед куряви і уламків, які тільки й залишилися від кімнати. Він зрозумів, що у таку халепу ще не попадав ніколи в житті. Він почувався розгубленим, він почувався самотнім, він почувався покинутим усіма. врешті решт він зрозумів, що слід усе-таки до кінця розібратися в усьому, хай там що. Він оглянув на півзруйновану кімнату. Стіна над дверима розкололася надвоє, і ті відчинені навстіж повисли на удвірку. Вікно якимось незбагненим чином залишилося зачиненим і неушкодженим. Він трохи побагався, потім йому спало на думку – Щоби сказати те, що раз його дивний супутник пройшов через усе разом з ним тільки для того, щоб сказати те, що він сказав, то він напевно мав для цього поважні підстави. За допомогою Марвіна він прочинив вікно. Хмара курєви, що знялася після приземлення, і рештки інших будинків, серед яких вони опинилися, надійно заважали Зафодові роздивитися як слід навколо. Не те, щоб він надто приймався цим. Найбільше його стурбувало те, що він побачив, коли глянув донизу. Кабінет Зарнівупа містився на 16-му поверсі. Будинок приземлився під кутом приблизно 45 градусів, але однаково спуск здавався карколомним. Врешті-решт, коли йому стало ніяково від презирливих поглядів Марвіна, які той, здавалося, раз по раз кидав на нього, він набрав у легені повітря і обережно виправся на крутий схилений бік будинку. Марвін не відставав, і вони разом почали поволі і обережно долати рачки 16 поверхів, які відокремлювали їх від поверхні. Отак вони рачкували, а горло стискалося від просякнутого гнилизною повітря і пилу, у очах темніло. Від жахливої висоти під ногами паморочилося в обидвох головах. Випадкові зауваження Марвіна на зразок, то оце те, від чого ваша форма життя утримує насолоду, так я питаю, тільки з цікавості не могли покращити душевного стану захода. На півдорозі вони зупинилися відпочити на стіні перекошеного будинку. Зафот лежав, тремтів від страху і втоми, і йому здавалося, що Марвін, начебто крихітку, веселіший ніж завжди. Зрештою, він зрозумів, що це не так, просто робот здавався веселішим у порівнянні з його власним настроєм велика, худа, як смерть. Чорна птаха розігнала крилами хмари куряви, що поволі всідалися, випростала свої кістляві лапи і сіла на перекошене підвіконня за кілька ярдів від зафода. Вона склала незграбні крила і захиталася на нестійкій опорі. Її розгорнені крила, напевно, досягали не менш шести футів завширшки, а голова і шия. Видавалися підозріло великими, як на птаха. Спереду її голова була пласка, дзьоб недорозвинутий, а з внутрішнього боку крил можна було чітко розрізнити якісь відростки, схожі на рудиментні руки. Поправді здавалося, що перед ними – мисляча істота. Птаха втупилася в зафода важким поглядом, і з її дзьоба вирвався якийсь нерозбірливий скрейіт. «Геть звідси!» Сказав Зафот. «Гаразд!» Похмуро промимрила птаха, махнула крилами і зникла у куряві. Зафот з подивом дивився їй у слід. «Невже ця пташка? Щойно обізвалася до мене!» Знервовано запитав він у Марвіна. Він був цілком ладен повірити якомусь іншому поясненню. Скажімо, що у нього почалися галюцинації. «Так!» Підтвердив Марвін. «Бідолашні створіння!» У вухах Зафода прозвучав глибокий, неземний голос. Зафот ледь не звалився зі стіни, коли різко повернувся, щоб побачити, звідки почулися ці слова. Він міцно вхопився за виступ віконної рами і порізав руку. Так він і висів, важко переводячи дух. Жодного видимого джерела голосу він не побачив. Тут не було жодної живої душі. Однак голос обізвався знову. Знаєте, у цих істот трагічна історія. Вони – жертви занепаду. Зафут на всі закрутив головами. Голос був глухий і спокійний. За інших обставин його можна було назвати заспокійливим. Втім, що тут заспокійливого? Коли до вас ні з того, ні з цього звертається безтілесний голос, особливо коли ви, як оце зафот Бібельброкс, не у кращій формі її висіте на волосинці на висоті восьмого поверху напівзруйнованого будинку. е ем, Промимрив він... «То, може, я розкажу вам їхню історію?» – скрадливо запитав голос. «А хто ви такий?» – затинаючись, запитав завод. «Де ви?» «Гаразд, розповім пізніше!» – стиха відповів голос. «Я гаргравар!» Я наглядаю за водоверцю тотальної перспективи. Е, «Чому ж я не бачу?» «Вам буде набагато простіше спуститися з будинку», – трохи гучніше промовив голос. «Якщо ви пересунетеся на два ярди ліворуч, чому б вам не послухати мене?» Зафут подивився ліворуч і побачив ряд коротких горизонтальних заглиблень, який тягнувся стіною аж до підніжжя будинку. За почуттям вдячності він добрався до них. «Чому б нам не зустрітися знову внизу?» І голос вщух. гей. вигукнув Зафут. «Де ви?» «Спуск займе у вас не більше кількох хвилин. Зовсім тихо, наче здалеку», – відповів голос. «Марвіна», – попрохав Зафот робота, який розкарячився поруч з ним. «Невже? Хе -хе -хе! Невже голос? Щойно?» «Так», – коротко відповів Марвін. Зафот кивнув. Він знову виняв з кишені чутливі до небезпеки окуляри. Вони були зовсім чорні, та ще й добряче подряпані невідомим металічним предметом у кишені. Він одягнув окуляри. Йому буде набагато зручніше спускатися по стіні будинку, якщо він не бачитиме своїх дій. Через кілька хвилин він перебрався через уламки фундаменту будинку і, знявши окуляри, скочив на землю. Трохи згодом до нього приєднався Марвін. Він повалився обличчям донизу у пилюку та уламки і так застиг. Здавалося, що він не має ані найменшого бажання йти куди-небудь і залишиться у такій позі надовго. «А, ось і ви!» – несподівано у вухах Зафода прозвучав знайомий голос. «Вибачте, що я вас залишив на горі. Справа в тому, що моя голова не терпить висоти. Краще сказати, сумно додав він, колись вона не терпіла висоти». Зафот поволі і насторожено подивився навколо себе, просто щоб переконатися, чи не видно чогось, звідки надходить голос однак нічого, крім пилюки, сміття і руїн будинків, що височіли навколо, він не побачив. «Гоу, е, а чому я вас не бачу?» – запитав він. «Е, «Чому вас тут немає?» «Я тут», – поволі відповів голос. «Моє тіло теж хотіло прийти, але зараз воно трохи зайняте, де що треба зробити». «З деким треба зустрітися». І сумно зітхнувши, він додав, Га, ви ж знаєте, як то буває з тілами». Завтра глибоко сумнівався, що йому щось відомо про це. «Я тільки думав, що знаю», – сказав він. «Я сподіваюся, що воно зараз на відпочинку», – продовжував голос. Бо донедавна воно вело таке життя, що ледь на ліктях трималося. Ліктях? перепитав Зафот. Може, ви мали на увазі на ногах? Якийсь час голос не узивався. Зафот поглядався навколо занепокоєно. Він не міг зрозуміти, чи власник голосу зник, чи ще тут, і взагалі що він робить. По тому голос обізвався знову. «Отож, це вас треба вкинути у водоверці, так?» е, – промовив Зафот, намагаючись вдати себе безтурботного. «За цим нікуди поспішати. Я повештуюсь тут трохи і роздивлюся місцеві краєвиди. Ви ще не бачили місцевих краєвидів?» – запитав голос Герграварра. «А, Бан... ні!» Зафуд піднявся на купу уламків, завернув за ріг одного із зруйнованих будинків, який перешкоджав йому усе гаразд роздивитися. А тепер перед ним відкрився ландшафт другої планети зоряної системи жаби. «А, ну, добре!» – сказав він. «Тоді я просто так походжу!» «Ні!» – сказав Гаргравар. Водоверць уже чекає вас. Треба йти, ідіть за мною. Он як, сказав Зафот, я ж не бачу вас. А я буду щось наспівувати, сказав Гергравар. Ви, ідіть на звук. Почулося тихе, але мелодійне мухикання. а, -а, -а, -а. Невразний і сумний звук, здавалося, чувся звідусі. Зафудові вдалося визначити напрямок тільки дуже уважно прислухаючись. Сторопівши, він поволі рушив за ним. А що було чинити?